То й такі є, а ви ж як гадали. Одні перед Волмаровським стеляться, як трава під вітер, а другі перед ворником нижче води лягають. Тільки про гетьмана, про Івана Степановича забули. Його голос дрижав. Мручкові жаль зробилася блазня. Руку йому подав. Не сумний, брате. Є й такі, що не забувають і не забудуть ніколи. Грачок зіскочив з розбори. Сотнику говорив, невже ж ми нашого гетьмана поховаємо в чужій землі і далі помандруємо світами?» Втім простім, бо цим дитячим питанням було так багато смутку, що Мруцькові аж в очах почорніло. «Живі, живе гадають, — відповів, — зробимо, що нам мус прикаже. Іван Степанович не схоче, щоб ми замість добувати волю де його могили сторожами стояли?» «Не схоче?» притатного речок, а все-таки важко самому на чужій землі заставатися. Мойсей теж помер, не ввійшовши до обітованої землі. Але чого ми це Івана Степановича за живота в домовину кладемо? Хай здоровий живе! Гукнув, і блазин на кутні зуби всміхнувся. Цей один, мабуть, про себе не думає, подивив собі ручко, доходячи до гетьманських вузів. Вартові насторожі стояли. Чура вибіг йому назустріч. Гетьман тут чи до короля пішов? Його милість уснув, промовив пошепки Чура. Мручко потягнув його за рукав. Відійшли кілька кроків набіг, щоб їх ніхто не підслуховував. Хто біля гетьмана сидить? Її милість пані Обидовська. А Войнорозький і він міняється або сидять у двійку. Як їх нема, то я не відступаю. Гаразд. «Пам'ятай же, козачо, що коли б так, не дай біг, з гетьманом сталося щось на до то відповіш мені. А з мручком жартів нема. Про хворощу». «Не боюся», – відповів чура і показав схований у халяві кенджал. «Я ще й пістоль маю. Хай тільки хтось спробує до ясновельможного приступити». «Гаразд. А харчі?» «І харчі безпечні. Ми з паною Будовською пильно дивимося, щоб не підсипали чого». Відомо нам, що цар на життя Івана Степановича важить, так і пельнуємо. Балакав, як старий бувалий чоловік. Мручко похвалював його. «У Бандерах шаблю тобі куплю, там є гарні». «Спасибі, але я до вас, пане сотнику, маю одне прохання». «Кажи, як будете вибиратися, в який похід, так візьміть і мене з собою». Мручко обіцяв. А поки що гетьмана, як око в голові, бережи. «Бережись!» – крикнув Чура, обкрутився на одній музі і побіг до гетьманських вузів, бо там на нього дзвонили. «Дивна річ», – говорив до себе ручка. «Як бракеш з кожним зокрема, то здається тобі, що в нас усе так, як треба, а прийде, що до чого, то виявиться, що ні. ми, народи, не знати, кому вірити, а кому – ні. Зраджують найвірніші». А найчесніше заплямлюють себе. Жаль Івана Чуйкавича нема. Цей вірний був. А Мотрі? Ніби хтось вручкові пригадав. А Мотрі, повторив, зітхаючи сотник. Де вона тепер? З половиним степом туманом мандрували. Хмари спускалися з неба, як сірі птахи, вітер до могили тулися і скиглив. Закосичена калиною дівчина Степом ішла, їх будяки У подолок рувала Прочисті і не пристіл Човної або чорнобривці Купчаки Бо ми хлопці, риболовці, козаки Наш талан, чужий лан Переліг, сто доріг І ні одної до власних воріт Будяк не маків цвіт Прошив, як задумався сотнику Мов дзвінок загумніла Ганна Обидовська Мручко долинує прислонив очі. Мабуть, хтось їде до нас, промовив, лишаючи без відповіді її питання. Обедуська вискочила на віз. Добрі очі, сотнику, маєш. Справді хтось їде. І не один не кілька возів. Далеко, що вони зараз будуть. Не зараз, відповів Мручку і спитав йому, звичайно. Що вас чувати, ласкава пані? Бо цілком ти сотнику не знаєш. Хорого дядька доглядає». А кому ж був ти доглядати, як не вам? Ви жінка, та ще й жінка, гетьманові не чужа. Гадаєш, А на мене дехто заздром оком глядить. Хто це такий? Не знаєш, чи лише, чи не знаєш? Такий не знаю, пані. І дивно мені, хто б то вам завидувати міг? Доглядати не дуже у ділу важке і прикри, невеселе. А бачите, що ви такі знайшлися, сказала Ганна, Її веселі учі наразі посумніли Уста задрижали в кутиках Сотнику Вони хочуть, щоб гетьман скорше сконав Не вдержалась і розплакалась. Пані моя Що вам оце? Щось таке і погадати страшно Прямо гріх Такої злобної людини бути між нами не може Е-е-е ногою Є такі, що їх долу не до голови свербить Ось воно як Погадав собі Мручко Тут уже у велике заходить. А в відповів. Ніколи гетьманська булава легкої не була, а під теперішню хвилину тим паче. Хто б там спішився до неї? Це вам лиш так здається, пані. Не здається, я знаю. Бачили, чую, сходяться, радять, що шукають. Одні за Горленком, другі за Орликом, а за Войноровським вихопилася мручкою питання. Ганна розридалася. Його буцімто немає, бо цім гетьман не дядько йому, не учитель, буцім Андрій не дідач його насліддя. На його глядять, як на зайву людину, кажуть, що молодий, а між козаків гадючку пускають, що войнороський пан з Бнятовським тримає, унію поширити хоче, чорнять душу добру й чисту, не повинну. Говорила скоро, відривисто і схлипувала, як дитина. Який кривду зробили Але я того не стерплю Я на такий дивитися не можу Йду геть Кочубеївна Подумав собі мручкою і затривожився Бо знав, що Кочубеївни На вітер слів не свіють Ганна весела, як дівчинка Але характером сильна, як мужчина Заспокоював її, як знав Навіть ман ще живий Може, Бог дасть, що поживе ще довго Замість їсти своє серце не потрібно Краще доглядати його. Недобре, коли не дуже. Зажурені і сумні обличчя кругом себе бачать. Я йому свого смутку не виявляю, весело вдаю, жартую, але на душі мене мов гадина